і дружина обіцяла подзвонити після дванадцяти. Хвилюється, мабуть, як пройшла прем'єра. А завтра я обов'язково до вас заїду. Поговоримо, може, із спільної думки дійдемо. Ви ж у цім домі живете? Яка квартира? Квартира сімнадцята. Хоч не заїдеш ти, Ярославе, я наперед знаю. Але душа твоя десь на денці болить.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 «Може, через те вірю у перемогу добра в тобі, що люблю?» «Ну, біжи, біжи. Вибачай, що пристав із своєю провінційною балачкою. Завтра заїду за вами. Вранці. Поїдемо до мене у пакуль. Хочете?» Уже віддаля гукнув. «Маргарита, Маргарита, Маргарита!» Чекає на нього Ярослава Петруню. «Винагорода долі!» За все. За все. Перечікуючи, поки пропливе тролейбус, зупинився на краю бульвару, підняв голову і згадалося, ніби учора. Було йому... Скільки ж йому було? Літ двадцять? Тільки почав працювати в Мрині. Був свіжоголовий. Вийшов з друкарні десь під дванадцяту ночі. Березнева крига похрускувала під черевиками, Небо в пір'їстих хмаринках, а між хмарин у вікнинах крупні яскраво білі зорі, а нижче зір, нижче хмар, червоні вогні телевежі, довго стояв посеред бульвару, задерши голову. Топольки тоді були ще юні, не застели неба. Трепетне, душа трепетала, передчуття весни, щастя і прекрасного майбутнього. Не про квартири в Києві, не про машини і дачі тоді мріялося. Та нічого такого ще не було і на думці. Він мріяв написати такі книги, яких ніхто не написав і не напише ніхто, окрім нього Ярослава Петруні. Сьогодні небо над головою було передосіння. Вітер із сумним шерхотом котив по бульвару сухе тополини листя, а головне, душа вже не трепетала в перечутті майбутніх звершень для людства. А він не має претензій до долі. Доля була аж надто щедра до нього. Якщо не збувалося щось, отже, він сам не захотів, щоб збулося. Попереду лише кількісне накопичення. Ну, ще десять, двадцять книг. На цоке.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 що за вислугу років одержав Анну на шиї, і був певен, що ходитиме з тим орденом по тянистих алеях раю, наче по Хрещатику. А на зустріч все ті ж начальники і підлеглі. І все, повне забуття. Другого ж дня після похоронів, після некрологу, ну хіба що Ксенія виходить ювілейний томик. Бо нікому його словесне шумовиння не буде потрібне. Друга смерть, тепер уже справжня, письменника Ярослава Петруні. Прийде нові покоління, буде нове життя, але його Ярослава Петруні в тому житті не буде.